i cili në mundësoj që të agjërojmë këtë muaj të madhë. Lusim Allah në azogjel, që Allah i badetën agjërimin tonë, Allah azogjel të pranën. Ne me emnin Allah të azogjel, sot do tja kushtojmë disa qasëte, disa dukurive negative në Ramazan. Lalu sim Allah në azogjel, që këta dukurive negative Që janë prezent Në mesin e besimtarve Lusim Allahun Azza o Gjell Që Allahu të naband sebeb Që ti eliminojmë dhe ti largojmë E para dukuri Negative që gjindet Në ketë muaj në shenj të Ramazanit Ash mos agjerimi muaj të shenj të Ramazanit Mos respektimi misafirit Që që qilin Allahu Azza o Gjell Me bujarin e ti nga ka fru prezent dhe nga i ka mundësu që ta përjetoju Pra një dykuriet mërshme që gjindet mesin e muslimanve Ashtë nga se shumica nga ato ngrajnë mesin e muaj të shenjtë të Ramazani Sikur që Ramazani mos të jetë prezent mesin e qërën Dhe sikur që Allah azza o gjell ka nevoj për Ramazan E ne jemi ato që s'kemi nevoj për Ramazan Pra lezët të ndërshëm Një djukurim e të modhe për shkak mungesës se besimit Për shkak largimit nga dinja Allah azza o gjell Një të mërë dhe një katastrof e modhe Kënë mesin e muslimanve A i cilje ka emnin Hasan dhe Husein Mërgudzim dhe rëstorandët e tire ti hapin mesin e ditës Faktikisht si kurse Ska shëjn tëri Ndinin e lauta zho gjell Edhe shumë hidhërot nëse ti Nuk e konsideron prej radhët të muslimanve Pra në fund të jetës e ti Apo në vdekën e babës apo babgjishit e ti Në lodhin me me vlud dhe, dhe me qelim e kinse Vetëm ai a shfetar A ka ru ai se sa Dit të shenjta të Ramazanit i ka mor në përkom Pra lezër të ndërshëm Nëse shletojmë literaturën islame Dhe përpijqemi që ta zbulojmë dhe të dim të li janë dënimi Nga anë Allah të zogjel për ata që nuk agjerojnë në Ramazan Ma e që ditë shmën nga to anshëse në Vetëm një hadith të pengamërit të lau të kemi Para to që e hajnë Ramazanin Dhe qëfar lojit të dënimit do të ke në varë Këto për ashtrojt piqe dhe thua Valë përse veç një hadith të pengamërit të lau Ndërse nëse flitet apo Shqyot Argumentet Dënimit Para to që e lonë në mozin Kemi shumë hadithet pengamërit të lau Ndë gjone Një djetarë prej djetarëve të islamit, kon ketë tematik nga përgjigje dhe thot, nga se pakica prej muslimanëve, pakica nga muslimanët që besojnë në laun, e lona gjërimi, ndërsa ka prej shumitës të atinve që në ka mundësi të alon në mozi, par këtërsi e ka qenë e nevojshme, që allohu azdo gjelë që jelë e shumajet e në kurantë, Dhe hadithet pe nga laut, për nga merit të lau Pallonë si në namazit Nga se namazit është një obligim I përditëshëm dhe i përhershëm Ndërsa thot pakica Nga ato besimtari janë që e lonë agjerimin Këto para shruat piqe dhe val Të këta njërë të cilët Shtruat sofra në shtëpit e të ciren Mesin e drejkës në Ramazan Të ato që i hapën në rëstorontët edhe babën haji, ndorësa dhe aj haji. Na, valë, angelë, a është e rrugës që ne të parështrojmë këtë pyqë dhe të thojmë. Valë, a gistonë morët të këto njerës imon apo besim? Këto njerës a besojnë në laun as dhe o gjellë? A besojnë diçka apo këto njerës janë që si shka thonë në lau as dhe o gjellë? Atire që allahu si i ka thonë, Dhe në me to nuk i përdorin dhe nuk shiqoj Allahu i ka thonë men dhe nuk legjikoj I ka thonë vejsh dhe nuk në dëgjoj Thotë Allahu azdo gjell, runa zot, ato janë Më të të mërshëm dhe më të ullët se kafshët Par këtë arsi Allahu azdo gjell Në këtë muajnë të shenjtë Ramazanit Në i ka prunë për nevë Mje po një dukurie modhe Sikur që mos me pas Ramazan Transmeton me një adith Ebu Mamë el-Bahiliu radiallohen Ketë adith e kanë zër Ibni Hibani dhe Ibni Khozejme radiallohen hum Thot pe Ameri sallallahu sallam Par derisa isha duke fjet Ma erdhen di njerëz më kapën Njoni manjitit e krau i gjath Edhe qetrin krau në majzë dhe më ngritën Dhe hesë me to derisa Dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe d Arritëm pra një kodre të mglartë Kur arritëm ta jo kodëm Tha këti di shok më thanë gjitu lartë I tha shatire se e kam vështirë të në gjitëm Nga se vërtet kodra në shë lartë Ato më thanë gjitu se nejnë shalla do të ndimoj Tha më ndimun derisa On gjitam lartë në kodë Tha kur arritën mesin e kodrës Tha e ndë gjova Një zonë të të mërshme E ndëgjovëm Tha një zonë të të mërshme Një klith dhe një britje Tha veshë im nuk kanë dëgju zonë Më të të mërshme se zonë i tjera Tha i pyta këta djë njërës Që më morën mu Tha i pyta dhe i tha qka ki zonë Tha ato më përgjegjen dhe më than Kja klithma apo zoni I banorve të zjarë Tha ato këllithin apo bërtasin Ankohen me mira vite me gjitha ta Nuk ju përgjigjët as kush atjere Pas ta i tha e cëm Deri sa e pom një njëri I cili ishte i varur për kom të ty Ndërsa gojën a ti ja kishin qa Dhe prej kojes ti djerë të gjak Tha i pyta këto dishok dhe i thash Qka në shki njëri që avar me kom Ellë pregoja se aty që xherrët gjat, ta ke as njeri i cili e ka filluar xherimin të xheron pak para se me ordh i ftari e ka prish. Këhash dënimi i atyre që kanë filluar xherimin e pastaj para arsije para se të vjen iftari e kanë prish xherimin e tyre, thaya ja kanë filluar të ngrohn. Pra le do të ndërshëm Nëse dënimi i ti lojt Ashë për ato që e kënë qunë si fir Kanë gronë si fir E kanë bo një jetë me agjeru E pas taj mesin e ditës E kanë prish agjerimin e tire që ka me ndonim Për ato që fore se kanë njës A asë një jetë se kanë bo Imam dhe e biu Në përgjigje dhe thot A i cili e hanë ditën e agjerimit pra ditën e Ramazanit nuk agjeron ashë ma i keq se sa zina qari ma i keq se ajduti ma i keq se alkoli qari tha jo vetëm kach tha po dishohet në besimin e ti dhe emri ma i merituar në islam të aj e ka emnin zindik qka do të thot zindik fjala zindik do me thon munafik Vete më nënafiki ashtë a i cili E mshen kufrin e atin, zemrën e atin Dërsa e publikon islami Nëndërsa zindiku Ashtë a i cili E shfaqë më nënafikë këllokin e vetë Pra e shfaqë atë që e kon zemër Pra vledhet të ndërshëm A i cili e ban halal Pra jalejon në vetës ati Kjetë mos të agjeron në muajnë e shenjë të Ramazanit A i faktikish nuk është musliman dinin Allah të zëgjil Përshka kësë një adith Si së thotë për jëmeri sëllë Allah sëllëm Që këtë adith e kanë zirë imam Ahmedi dhe imam Neseju Pra kemi për qëllim a i cili a ka bo halal vetës ati a gjërimin Pra faktikish ki nuk i takon dinit Allah të zëgjil Nga se thotë për jëmeri sëllë Allah sëllëm Nuk janë të barabart A i cili ka hisën e islam Dhe a i cilin nuk ka hisën e islam Tho ta dhe një vlezër me dit Cilet që janë hisët e islamit Cilet që janë elementet krijesore të islamit Elementet krijesore të islamit Janë tri, si shtapë nga meri sallallare sallam Cilet që janë këto tri Tha e parë nga ato, është falja në mos E ditë nga ato, agjerimi Ramazanit Dhe dhonja e zeqatë Kërë janë tri elemente kërësore në dinin allautas dhe o gjellë Pra falja në mozit A gjërimi muaj të shenjë të Ramazanit Dhe dhonje e zekjatit Abdullaj Mesudi Në transmitohen nga Abdullaj Mesudi cili thot A i cili e hanë një ditë Ramazan Tanë jetën e vetë me a gjëru nuk ka mundësi Që ta arrin begatin shpërblimin e agjerimit të ditës e muajt të shenjt të Ramazani. Pra ta njetën me akushtu në agjerim, ta njetën me agjeru s'ke mundësi të kompenzojsh apo ta rritë shpër blimin e agjerimit të ditës e shenjt të Ramazani. Me gjitha ta, ndoshta dënjoni nga ne mund me thonë se ti një ditë në thovem, a i qële e ka prish një dit, a gjërim, a gjëron me një dit. Ne kemi folë për ato që pëndon të Allah, i bin pishman për ato dit, për ato Ramazan, që kanë kalu një jetën e ti, dhe tash është dëshpru dhe abon pishman për ato dit që i ka kalu, dhe ka dëshirë borgjin të laur. Borgji laët një me një, këa është argumentët, këto që ndrojnë argumentët, në dinin Allah të zogjëllë, me gjitha ta të, Shpërblimin e agjerimit të ditës e Ramazanit Sikur që me adërgjeru në Ramazan Ska mundësit ta kompenzon me kur gjo Par këtë arsie Gjithashtu që i që kanë thonë djetartë Sikur që Edim ne Se sa erë që Vepra të jetë me vështirë dhe Shtonë se vapët Njëjtën ko Edhe Shtonë gjonatë kur Bon, në një hapsir apo në një vend që s'ka elemente që të ndimojnë për gjonat pra në muajnë e shenjë të Ramazanit gjonat nuk janë sikur se para Ramazanit nga se muajnë e shenjë të Ramazanit janë prangos shëjtanët dhe Allahu azze o gjel na i ka bon haram që gjatë ditës të ngramë dhe të pijim pra njërs ma pak hanë dhe ma pak pin për këtë arsi edhe Epshi se ka ndikimin e vetë Si që ka para Ramazani Për këtë arsi e gjithashtu Në këtë muaj Allah u të shënë bereqet dhe rahmet Por dhe ja ka bo obligim Të gjithë kojshive tu Që të kelli një sistem të jetës Pra të gjithë janë agjeruë Si kurtih Të gjithë janë të kujdeshëm si kurtih Pra në këtë muaj të shëjnë të Ramazanit Nëse e bandë të gjënojnë Atere Normal se gjënojnë Ashtë shumaj madhë se sa I njëti gjuna nëse botë para Ramazani Plus asaj, vlezër të ndërshëm A i cili nuk a gjëronë në Ramazan Letën dëgjën këtë adith të për nga meri sallallalli sallem Nja adith i të mërshëm që për nga meri Allah të ka thonë Krejt dhe Allah gjuna një falë vetëm një onit A i dini vlezër qili ashtë një onit që Allah nuk e falë atën Thot a i cili e ban gjënojnë publik A i cili e ban më katin haptas Pra ki ullët midis kafës E merë më kjatën për parën E kalë cigaren Ketri e hopë restorontin e vetë Edhe kështu me ratë Ne lusim Allahun Azogjel që Allahu ato t'i vedison Allahu Azogjel t'i këthen dhe t'i pan pishman për ato ditë që kanë kalum para se allohu kja obligon agjerimin atire dasht, para se allohu kja imponon agjerimin, hecni në përspitale dhe këshirni dhe njof njërës të cilët se kanë pozë dërt dhe të ato akon e barabart Ramazani dhe me joma Ramazani. Zdeshtën të agjerojnë për allohun 30 dit, allohu që 30 dëvet i ka që të agjerojnë. Ki e mek i banzaraur. Kjo është që i bandam, qëka të haje, nuk e të retë lukëdi, Allahu Azdo Aqel belan, e përshka këmarjes në përkom, të simboleve të Allahu Azdo Aqel, dërisa në tregon një uqë, të isha me një spital, të kurina me një spital, përkaloj një dhëmë, për një për për të përni një një po përtet dhe përkë në ndërë zonë, të e bithash atin dhe keni rahmet në të këti njëri, Shkoni dhe jepja dë një niksion Dë një qetsuas për çkakse Si po muni me bo bal me duru Se a i faktikish bërtit të dhe këtën të pikre vet Thanë kia që 5 vetë në këtë ven Këtë për që 5 vetë në këtë form ban Thanë amësu me ata Tha volë po jepni diçka me qetsu Thanë nuk e qetson ata kur gjo Deris ata rej të rejë të ushtimin Nga se ki njeri ka problem me lukëthin Atare i thash Allah u jo më shirov A nuk ban që ti jip një dhe një ushtim të lec Që ta trete lukë thia ti ma kolangë Tha o të njeri A din ki qka merë Ki vichë ushtjejet me qumsh Qe 5 vjetë me qumsh Tha ka që bërtet dhe ka që dhimë kja ka Vetëm për ta tretë qumshtin Tha vëllah po Dior me radhë bërtet Ka cenë prej krevekot Për të tretë kënë e kjomçdet O të njeri, para se Allah kanë serin Ta qonë lukëdin tanë Para se Allah të shkromon zortëtua Para se Allah belat të zbresë Që shke godzim që mirësit Allah Nimetët Allah me i përdor Ndërsa shenjë të rritë Allah në përkom me i mor Se kër që ti nuk e nevoj për Allah në tanë A o të njerë, o të shkretë A nuk e po njerë të paralizum Të cilët s'kanë në fujqidhe dorën e tëtërën Të ngritin gojën e tëtërën Të ushtjen barkon e tëtërën Të i lagin bust e tëtërën A këti e pritë dënimin Allah tanë Që Allah a zorgër të vjenë dënimi Allah Të i shkromon djithashtu zord e barkit tanë Të paralizun Allah dhurt e tua Që s'ke mundë si që na edhe kore ke Allah edhe atë që e ke Allohu Azogel të ndëllon. Jo e dini përvebi koqë. Kam tregu për e këti kursi e të një, e cili shkoj në kërët, pasani komajman tërqi, Allohu e boni të gjëron, a i nuk donë të të gjëron, pa Allohu Azogel e boni që të gjëron, pravlejzër të ndërshëm, Allohu Azogel a gjërimin në kalon nën vullnetin tonë. Allahu azze o gjellë ne ka pru halalët për rëf Dhe nga ka shtin së pro Me nga pëjtë be nga për nevë Val A jemi në ato që e dojmë allahun azze o gjellë Apo jemi ato që e adhorojmë epshin dhe barkën tonë Pra këto janë ushtimet për rëfnesh E në I ke milon dhe halalët Për çka këse I dashiri jonë nga ka thonë milon La e dhe të ndërshëm Në Në të në ti në këtë periudhjemi Kor gjdo lajmë në vend Kor gjdo lajmë nga vlezi Tanë në Somali Të të të të të kanë më shqim Për të nga bërë këne të tëre Allahu Azze o gjellë vetëm një pjesë të ditë sërë Në i bënë e obligim e pastaj Allahu në i mushë i sofra tona Në i metë tonë Allahu në i afranë Në dërsa në Somali Në gjdo në mi minut e gjizë Kanif mi vdesë Për qka ksef Skan me çka ato Të i lagin zort e tire Ledhët të ndërshëm A do të presmi dhe ne një dit Që Allahot në ban dhe neve Somali Për çka këse ne Nimetet Allahot I kemi përbus Allahu azogjel Vëtëm një pjesë të ditës Ne ka bo obligim që të agjerojm Ne kemi mor godzim që Allahun azogjel Edhe në ditët më të shajtë të taj dërojmë Këku i desë, fatë me jam erisallallallisallem Pollo muhafe illa al-Mujahirin Krejt Allahut a zhoqel, krejt veja fal Përbosh atinve të cilët publikisht I bojnë makata dhe gjunat Pra ato që i hapin e rëstorantët Janë ato të cilët i kanë thonë Allah Ne kemi, jemi guzimtar Të him luft me Allahun a zhoqel Këto janë ato që i kanë hi luft me Allahun Për çka kësev në ditët e Ramazanit i kanë hapë në rëstorantët e të tire, ditët e Ramazanit, ka i ka përvrel kratë, dhe ka për jel, të paka ditë gjelë, i kanë dimu armikët e laot, i kanë dimu ati që cilë, i kanë morë në përkam normët e laot të, të zëgjelë, pasaj prit e i khajrë, pasaj a i prit bereqetë, pra vërshkoni ato, edhe nëse nuk i pëndonë dhe nuk i këtë e në laot të zëgjelë, dhe ta kënë parasi se dëni me laot të zëgj Përçka këse ato janë Të cilët publikisht i kanë bo më katët Mirë po nëse ato i bojnë A do me thonë nga me nejt Dur kreç ndaj atinve Apo dhe ne duem të lujmë një rol Përçka këse Allah u ka thonë Kora një kerim O të ku fitnë tënë La të si bën në ledhina Dhole mu minkum khasah Wa ale mu En Allah shedidu li kap Keni kujdes Pra dhe ju lune rolin tuajp Ornonin e të mirë, ndalonin nga e keqa, nga se nëse ne i lojmë ato, pra nuk i mormi në dorë ato, nuk i shpëtojmë ato, nuk i frenojmë ato, nuk i këshilojmë ato, Allahu Azze Hoxel na i zbret edhe neve të gjithë dhe dënimi. Allahu ka thonë, dënimi Allahu ku zbrese, nuk zbret vetëm për një piesë, po dënimi Allahu i përfshin të gjithë. Dhe ja meri sallallahu alisallam. Ishtë në gjumë dhe një natë O zdoj për nga mëri Allah Të i frikësuar dhe tha Wajlullil Arab Min shërrin këtik të Arab Mjeri Arabët Qëfar shërri dhe qëfar domi ashtë Nuk e i pritë E pas taj të tregoj për nga mëri Allah Pari e gjogët dhe me gjogët Pas taj Zajnebi e piti Bashkort e për nga mëri të Allah Dhe i tha Ja Rasul Allah E nuhleko afina salihun A ke mundësi që të shkatromu Edhe pëse në mesin ton ka njerës të mirë A ka mundësi që neve Në asbrejtet të asbrejtet dënimi Allah Edhe pëse në mesin e ton ka njerës të mirë Ndo gjoni që ka tha pe nga mele Allah Tha nam, tha po Po i zëjnëb i dha këthura në këbëth Nëse të këshit ja mujnë të mirë Bëllaj në ka mujt Bëllaj të këshit në i kanë mujt Përkëdësi e dënimi me Allah ash mbi kokat tona nëse ne nuk lëvizmi çam ta kshija ti zvoglojm apo ti eliminoj kjo dokori e cilë ash më të madhe doim ta llojëm rolin ton vëllezër të dashur ai çka mundi çdo kush për jetësin e vet duhet ta krijë nga se Omer ibn Abdulaziz i ka thonë Allahu azza wajin nuk e zbrit apo nuk e donan kët popullin Për çkak më katit të një pjesët të popullit Vetëm nëse ato i publikojnë gjonat E kurse të kjerte eshtin Pra ato pëse e merituan dënimin Për çkak se i publikuan gjonat Pëse ne e meritojmë dënimin Për çkak se eshtëm Edhe i lam ato të dëfron Dhe të i marin në përkom Norma të allot të zogjel Ledhët të ndërshëm Ngronja Ngronja e mojtë të shenjë të Ramazani, apo mos a gjërimi a Ramazanit, ngritë bereqetin e riskot, ngritë bereqetin e shnetit, dhe ngritë bereqetin e jetës. Si që rrasmetot me një adith, që bëja meri së lëllar i sëmë ka thonë, Allahu azogjëll, i ja alargon njeri u të riskun, përshka këgjënoj dhe më katit që e ka bonë. Pra përshka këtë gjënave Allahu Azogel në i largonë në rëskur Ndërsa njoni prejnesh nëse ka me thonë Unë e njofë një njëri Apo unë e jam a njëri Që një të djetë kërës ka ma qëru Me gjitha ta, Allahu për i ka qëllë dirë Biznis i po eqë Krejt punë regu Ndë gjojnë Ato të cilët i mashtrojnë të mirët e Allahu Janë të mashtruar Janë të manitor Nga të mirët e Allah të azogjëll Qëka në mëson dhe në tregon Për nga meri Allah Thot për nga meri sallallahu alai sallam Nëse e shëf një robë Që gjindet në mëkat Vajshdon në mëkat Allah të azogjëll Ja jep riskon Ja fron riskon Dhe ja qel dirt e mirësis së dunjohs Di nëse Allah Don me bon e laq dhe me umbat njëri Pasaj për nga meri Allah Në zëjë fjallënë Allah, që Allah u thënë Kurani Kerim Fë lemma nësu ma dhukiru bihë Fëtehna lejme bua Be kulli shëjë Kër i arruan normat e Allah Kër i arruan Regulat e dinit Allah Qëka i boni Allah Ja qërli dhirt e dunjas Hinën ato dhirt Dokimendu se Allah I këndëru Ato faktikisht ishin Dhirt e dënimit e ndërshkimit Allah. A dini vlezër se si u fondos firavni. Firavnit Allah u ja qeli detin, bëjrën dhe firavni mendoj se Allah e ka ndëru. Pra ta dhe firavnit Allah u deran e detit ja ka qeli. Hini firavnin deti dhe met dhe u fondos në ta. Pra dit e dënjas kërti hapën dikujtë E a i endë dë gjindët më kate Le ta kontrolon në vetën e ati Se ndoshta ju kanë hapë dyrt e shgënjimit Dyrt e mashtrimit Allahu në arujt prej dyrve të mashtrimit Për këtë arsije pe një omeri sallallalli sallem Tharobi Allahu gjindët më kate Allahu je pa la I kini pa superfuqit në bot Se si kanë përfundu Kër Allahu ja ka qelën dirë të mirësive dë njësë edhe ato i kanë shfridzu mirësit e Allahu edhe e kanë bo zullumë dhe pëdrejtësi, ato ditë Allahu azogjel i ka fundosën dhe kanë përfundu. Allahu azogjel në këtë mënirë Allahu i shgënjen ato të cilët kanë përpichë të i shgënjen farefisin e vetë, Të shkënjën të afërvit e vetë Të shkënjën se e kanë gjepin me pare Edhe nuk e këro dërt në Falmus, falmu A gjerojmë sa gjerojmë A gjallarë dashtën s'dashtën Kanë me na pastru dhe kanë me na knu hatme Mendojnë se me hatme të o gjallarëve Kanë me pa gjëneqin e laud A nuk e kanë ditë dhe kanë arrundë është ata Se gjëneti e laud nuk është i o gjallarë Gëneti Ashtë i Allahut asë o gjell Dhe Allahut asë o gjell Ja jabë kujdon Dhe gjenet e Allahut nuk grabitet Ashtë nuk blet Gjenet e Allahut dhorot Pra vledhër të ndërshëm Pra të gjerojmë muajnë e shenjë të Ramazanit Para se Allahut asë o gjell Të nabana djengje të ndrojmë Të gjerojmë me të mëze ku a ka kalu Sa njerëzë bajramë doshta I bin bishmanë pëse sa gjëruamë Amo ja pra kaluan të të të më dit Pra të të më dit dikush i kangroon Ondoshta me cindra mija vite në zjarin e gjenemit Ja kanë në shkujtve të sati Më lezët të ndërshëm Allah unë atë regon për valen e gjenemit Që vetëm pika e vales ku të apre kupën e kres I shkromohen zort mrejna Më lezët të ndërshëm Ti qili Më lezët të ndërshëm Nuk no ke mundësi të banjshdurim në ditët e në dhehta Si ke mundësi të banjshdurim në ditët e gjenemit Ko gjatsia së cilëve a 50.000 vite Ko dhe të shkromohen edhe zorë të barkot Lezët të ndërshëm Allahu në ka ndëru me agjerim kërna i ka obligoh Nga se ka thonë për një mërja laot Agjerimi ditët e në dhehta Shuan eqen në ditët e gjikimit si dhe qëtë halë i të avla i dashër, korë ti nuk e këtë dërt, se ku gjindësh dhe rapi kujtje, dhe nuk a gjëran, si ka me qenë gjënjë një jote, korë Hasanën Basriju e lezaj këta jetë, dhe tri ditë me rapë, smundit, ngraja u shqim, Hasanën Basriju, e apo të pinë ujë, korë lezaj fjallën e laut, korë banor të gjenemit, Ko do lipin të lipin për banorëve të gjëndetit dhe thoi E fidu, alejna, minel ma E umim ma, razakakumullah Na jepni një pikuj të pim Ja jepni një gotë uj të freskojmim Apo na jepni diçka të hajm Do banor të përgjigjën banorë të gjëndetit Pra do të përgjigjën agjeruasit I agjeruasve dhe dhe thoi Inna Allah arra me huma Alel kafirin Allahu i ka bën, e ka bën të ndaluar që ta pin ujën, dha ta ngrojnë ushtim për banorët e zjarrit, për ia jo besimtar. Për atë ndërshim, si ka mundsi njeriu të jap gëzim vetes atij që nonë me Allah të Allahu ti merr na për kaum dhe atë që Allah azza ja wajal yakadhruhu me nimetet e Allahu tazza wajal tajdhron Allah subhanahu wa taala Për këtërësia a i cili nuk agjeron Ramazan, jetën e ati e ka me brenga. Më të gëzuar, më të lumëtor janë ato të cilin e kënaqin Allah. Nga të a i që mjell ferë, ferët kanë me theru ata. Ndërës a i cili mjell të mira, të mira dë vetëm a i ka me shiju. Pra vledhe të ndërshëm, më të lumëtën në këtët janë agjeruasht ato të cilët i dhenë përparsi dashurisë Allah, para dashurisë në eftit të të të të të të të të të. A ka makrenari dhe lomëtërime e modhe, se ku në Ramazan hinë më provim, disa u robruan dhe u banën robë të barkave të të të të të, ndërsa ti u dalove nga ata dhe u banën robëja Allah të së qëllë. Pse e lave u shqimin, pse e lave pyrjen, nga se i thave zotit të madhë o së ti madhë të gjithi kam pran meje, të gjithi janë përës meje, të gjithë mujmi kap dhe mujmi mor, dashurija jote ash ajo e cila, ja ka mujt krejtve të gjithë, e Allahu Azze o gjel t'i dhorën lumëtori në shpirtin e të të të të të të të, ndërsa to që i ngopin barkat e të të të të, Allahu Azze o gjel ja robron shpirtat e të të të të, dhe Allahu ja varfron dhe zemrat e të të të të, dhe Allahu thot në kurani kërim, O men arad dhe në dhikri Fe inne lehu ma ishet të ndonka A i cili jakëthen shpinën të përmendurit Allah A i cili e jaron dinin Allah Do të ketë jetë me brenga O në shuruho jaume l'kijamët i ama Dhe ditë në gjikimi do të rinjohëllët i verëbër Pra dhe dhe të ndërshëm E mirah, a qërimi Ansh që të ndryqon zemrën Ta shkëlqen fityrën të ndriqën varin, të bjenë riskon, dhe të forcon gjithashtu trupin, dhe të dhuron dashurit e kryesat e lau. Ndërsa më kati, apo gjënoj, ashtë që të verberon zemrën, të ndzin fityrën, të ndzin fityrën, të erëson zemrën, të pakson riskon, dhe të adopson sënë jetin. Pse pleqë më të furtë, Kanë qenë për para Pse ka në gjërua, po? Jo vëlezët të ndërshëm Po a qërimi ashtë I ciri Ta forcon shnetin tanë Ishtë një plak një qenë veqar Dhe kur arritën me Të rinë të një lumë Krejtu për për për qënë Ta kalojnë lumin Të rinë se në kaloshin Plaki pa morë hëz e kalojnë E pëtën të rritë Plakun dhe i tha në plakë Për e ka këtë fëgji Për e ka e ke këtë takat Tha e ka mërujt Takatin tim e ka mërujt Kër jam koni ri Se ka margjun hara Allahu po marun pleçni Pra dhe dhe të ndërshëm Takati ashtë i Allahu Allahu na jep takatin dhe energjir Pra Allahu ashtë aji cili Na udhuron energjir Për këtë arsijer Ne ku ta adhorojmë Allahun Allahun na kompenzon Nga se Allahun falemderuas Allahus mundjet në i largon Dhe ta katin Energjin në ashton Allahus shpirtin në lartson Zemrat tona Në i përmison Nga se Allahus ashti knaqor Dhe Allahus kër knaqot Me robin e ti E ban dhe krijesat Allahus të jenë të knaqor me ta Pra krijesat e dojnë Kryesën në qelë dhe në tokë Pasit që Allahu azogjëll e ka dashtë Allahu azogjëll gjithashtohëm Atë të cilin nuk agjeron Ramazan Ka mundësi që Allahu mos ja mundëson të apërjeton asni Ramazan Tregot se Arun e Rashidi e kishtë një robë I cili priton të të agjerojëm Erdhmoj e Ramazan dhe priton të të agjerojëm dhe kur arë fundi Ramazanit, e tha shiqir që qi ki beku mi shkoj. Si kur që ndëgjojnë prej shumë musliman dhe thojnë, e, eh, shiqir më rinë më fund. Par këtë arsie që ka ndodhi, ki njëri mosën e më rinë jasë një Ramazan, nga sa allauja shkurtoj jetën, e mërë dhe qojnë në kjerët. Pra vledo të ndërshëm, ashkë nëjësie e modhe, të përjetoj shumë Ramazana, Ndersa i çanukajron si kurçi më thon Allah, "Mader, çapo më le, ngase un nuk di çka skam lër me jetun këtë dunjë, ngase un nuk di ta vlersoj as një ditë që ma ke dhuruar." Pra Allahu Azza wa Jell ia shkorton jetën dhe i merr Allahu Azza wa Jell ata dhe nuk ja mundson që ato ta i dhënojnë Allahun asnjë në ditë të shenjtë. Pra vlerë të ndersëm Allahu Azza wa Jell për ato të cilët adhorojnë barkon e tërë, para ato të, të cilët, adhorojnë epshin e tërë, Allah unë e përshku në Koran i Kerim, dhe thotënë Koran i Kerim, keferu, tërune, wa ledhine ke feruh, jetë me të une vajakulune, kema te kulul en am, wa naru me thwen lahum. Ka thonë ato që kanë bën kufër, ato dëfrurën, dëfrimi tërë adisian, dëfrimi o musliman dhe adisian, Dëfrimi atyri e dimna që janë Nga se dëfrimin më të mëdhe e ka në to Kër ta mushin barkën e të tërëm Thaloj dhe mënira dëfrimi të jo muslimanve Ashti kur që dëfron kafshet Kafshet kur dëfron Kur janë të knachor Kur ti ngopin barkët e të tërëm Pra vledhër të ndërshëm Neve Allah në ka lartëcu Dhe në ka dëlu prej kafshet Nga se ne dëfroni dhe knachmi Kër të knaqëmi Allahun Allahun a i bënd të knaqëm Shpirtat tona Pra nuk knaqëm u ne vetëm Kër i mbushëmi barkat tona Po knaqëm u kër e knaqëmi Allahun Azogjell Pra të njoni prej të parve ton Thënë dë gjoni vëlegër Si Allahu këti dalojnë ropët e Allahu Disa zemra Rotullohën rëth tjabës Disa zemra Rotullohën rëth arshit e Allahu Disa zemra dhe disa shpirt të rrotullojnë rreth arshit të Allahut, edhe disa shpirtat të tjerë rrotullohen rreth mbetorinave. A kanë dallim këto shpërta me këto? Normal, se disa të lart, lart natyrë, që kanë çnimet të larta, të arrijnë xhenetin Allahut, këto rrotullojnë rreth arshit të Allahut, ndërsa të tjerë rrotullohen rreth mbetorinave. Këta janë zemrat e kafshave të cilët këshiren dhe ulin kokën e të të të dhe në hatin dhe dëshirojnë vetëm të ngopin barkë të të të të të. Pra dhle dhe të ndërshëm. Allahu Azza ogjel ne dhe me ajarim naka dalu prej këtire ketë kriesave. Naka lartësu Allahu Azza ogjel dhe i kemi tregu botës se ne nuk jemi si johë. Ne kemi mundësi që dhe Halalin që johë që nuk mund të paramendoni të jetoni pa ta ne frenojnë vetën ton edhe kur ta kena frigoriferin plët, edhe kur ti kena supermarketet plët, edhe kur të kena mundësi që ne ta frojnë nga jënë ton ne i thojmë stop vetës ton nga se ne adhorejmë Allahun azhe o gjellë pra ne dalojmë prej kejt po poj, Allah ne lartësoj prej të gjellë pra i shifnë Ko i shi ton të cilët kur kan aqërim Vetëm që disa më smingron E të qërë po Ato që e kan prej arden Prej gjaldnesave jo E ato që se kan prej gjaldnesave po Kështu me radh Pra nuk kan pas mundësi Të i thëjnë stop Për allon as dhe o gjellë Po kan tentu të knoqin Edhe barkon e vetë Edhe të knoqin allon Që kan arrit as të knoqin at E as të qetërin Pra aj që e knoqin allon Allahu jak në shpirët atë të të të të lezët të ndërshëm. Ngronja e mojnë të shenjë të Ramazanit, ashtë një të më rimat. Ne posedojmë një argument të fëqishëm, e ojë të rezikë shëmë në Koran i Kerim, pa ato që i japin godzim, që të ngronë mojnë e shenjë të Ramazanit, pra vlezët të ndërshëm. Allahu nëjë rëfinë një një njarjet të quditshme që ka ndodhë me Benisraelët. Njarjet në që ne të dëfrojmë veshët tona në njarjet në Koran i Kerim. Që i ka përmenë Allahu azogjel, Allahu ka thonë për të mori bret, për të morë msim, pra dheri sa ka thonë, Allahu azogjel pra koptimet, masimet, njarjeve të Koran i Kerimit, nuk i koptonë dhe nuk mërë msim, vetëm ato që din të mëndojnë, vetëm ato që din të lëgjekojnë, pra të partë tonë, kër i letëzojshin njarjet Koran, dhe se mirëshin në vesë, saq optoishin çka ka dash Allahu më thon me kët ngjarje ja nisin me çaj pra le të çajm dhe ne kona erdhen shumë ngjarje në Kur'an i Kerim dhe ne kaluan pran këtë ngjarje çordor kaluan pran këtë ngjarje pa mora si muslim çela kët ngjarje na i rafen Kur'an i Kerimin ngjarje por ben Israilet çka banën ben Israilet çë merrituan danimin më të shëmtuam danimin më të lik që Allah unë a i përshkujti në kurani kërim, që Allah i banim ishëndroj ato në dhejera, apo majmuna, kush janë ata të cilët ishëndroj, Allah azza o gjellë qka banën ato, Allah azza o gjellë ditën e shtonë, janë ndaloj atire për shkatimin, Allah ditën e shtonë atire ja banit ditë i badetit, ditë adhurimit, ditë që me adhuru Allah unë azza o gjellë ditën e shtonë, Dhe ato s'monëtën që ta frenojnë epshin e tyre Dhe i morën mrejshat e tyre I vuan ditën e gjumoh I zunën pëshkit që vishin ditën e shton Dhe i ngranën ditën e dil Mesin e populatës Ca ben Israelve ishtë një grup njerës që i këshiluan Ja të reqen vë reqen Keni kujdes Keni frikë Allah Allah ditën e shton Na i ka ndalu të zonë pëshkit Na i ka ndalu pëshkatimin Ditën e shton Allahun, allah, nëjë ka për ditë adhurimit, këni frikë Allah, prakë, thënjë Allah, pëndonjë Allah, lëni këto vejë për të liga, pasë të ju vjenë dëni me Allah. Me gjithë ta, launa dhejtë hajën lë eqabët, walakin la, la hajëtë li mendunadi, walau në nërën në fëkhtëhu, ladat, walakin në këtën fëkho firëmadi. Tha me pasë thyrë njonin që ndë gjënë, Ishte për gjithë Mirë po ti po i fletë njerëzve shordë Tha dhe zjarët mi fri E qëtë një loj drite Mirë po qëka me bon që Në ka ra ra dhe me fri Në rërë në zalë Që sa të fri më vetë në plumë qojnë Par këtë arsie Ja të rejqën vë rejqën Nuk ndë juar Ledhët të ndërshëm A dini qëka ndodhi me ta Allahu i shëndrojnë majmun Allahu Atë popole shëndrojnë majmun Erdhën ata që i këshilloshin dhe i thojshin Atë mjerit ju A nuk ishi që Neja të reqen vë reqen Se dëni me allaut kërë zbres Ska kush e pengon edhe ska kush e largon Ato smëshin me folve të melu haqin kryen Dhe ligët e tire i shkojshin Edhe nuk musin të përgjigjen Lej dhe të ndërsh Allah i dënoj këtë pop I shëndrojnë majmuna Vetëm për çkak se zunën pëshk Vetëm për çkak se një ditë madhështor Një ditë të i badetit e murën në përkoh Si do qëtë halë E atirëve që një mujë Ramazan me kanë murën në përkoh A nuk kanë frikë që të zgjohë në mëndjes Që të regot Shkua njërzmi të të razupi dishe ekit E eka njërgonin O abitën Idullë majmun Baba kara me fletë si ma mirë O ngritë majmun Edhe i mishin nërë njën i qetrit Me kuptu cili e ka Kua e ka babën dhe kua e ka në onën Jetuan një pjesë të ditës Apo disa ditë të vetëm dhe Allahu helo që i bani Gledhët të ndërshëm Nëse disa njërës Allahu azze o gjëll I ka shëndrun majmuna Dhe i ka shëndrun dhe era Qila ngaronë sa jote Që ti e anë muajnë e shenë të Ramazanit Që të ngritë është mëngjes Korë kjertë ngritë të nësifjert Ndërsa ti nëtë konë dështë të benë me fjetë Dhe nuk e shënë të rritë të në mazanit E pas taj të zdjosh Në me zditë majmun dhe der A nëse nuk rritësh Ibni Kajmi thavallahi Nuk vin me leket e vdekes Në varme të pitë Pa të bo Allah Majmun apo der Qela foqia Ke foqia me i thonë Allah t'jo Ke foqia me i thonë Allah t'jo Si që po ke e guzim Me i thonë Allah t'po Po e ha Po e shtroj sofrën Po e pregatiti Edhe nuk pe kam dertë Ledhe të ndërshëm Kemi pa kam pa njërë dhe Allah Allah o prej shtatë ka qil Ja ka lecu të anë muajnë e shenjë të Ramazani Dridhët dhe qanë Brengosët dhe mërzitët Pse sënë pe haqëron muajnë Ramazan Ndërsa ti si ma mirë Pas një smunje Pas një arsije E anë muajnë e shenjë të Ramazanit Ndisa të qenë, qajnë Ta kënë shnetin tanë Qajnë, ta afroën të, të hëllohë me aqërim Ndërsa ti e merë në përkom Muajnë më të shenjë të Ramazanit Më laj dashur Ka fshatën që e qonë Që anë në muajnë e shenjë të Ramazanit Vetëm si ta ka lojë e gjuën Qajo kafshat ka më të bo në gjarëpër Qajo kafshat Ka më të bo në gjarëpër Mjeri ti Për disa sekunda kënajtësi E kishë ndru kafshata në gjarëpër Që kanë me t'ingron organet E tuat brënshme në varë Dhe kemu që nërinë gjallë I eqëm par Allah o të zogjel Lezër të ndërshëm Nuk ka që merë Më të madhë Sesa me ngronë ditën E shenjë të Ramazani Anë ndoshtë të mjaftonë Në vetëm kjo Kënë ditën e gjikimit Do të rinjallët kriesat për Allah 50.000 vite papi uj Ja pra Mohamedi sallallalli sallem Prega dit bazentin e ti Kothot për jammeri sallallalli sallem Gjatësia e bazentin tim Ashtë me hesni mujë Gjërsia, një mujë, endë e bazentit për nga meri të lau, janë më shumë se sa ijet e që ejlit. Njëra ujqë, ma e barë, ma e barë se sa tomli, ma e barë se qumshti, ma e ambël se mjolta, ma e freskët se bora. Tha për nga meri lau, ko shpinë për këti bazenti, kër mo e që nuk e ka planë. Kosh pin për e këti bazen ti Pin agjerusit Pin ata që e lan ujnë e freskët për Allah Nuk kanë për të pin Ato të cilët pin Një pjesë ditës të Ramazanit Ato që shëjnë të rinë e Ramazanit E muren në përkam Pre në lusim Allah në zogjël Që Allah të në aban pre atinëve që agjerojnë Këta dit që të afro më të Allah Që të shuaj eqen Ditën e etjes Ditën e vapës Në ditën e gjikimit Ledër të ndërshë musiman Ke asë për ato të qëllët nuk agjerojnë Por edhe një mesajsh blicë Mre në 5 sekundave Për ato që agjerojnë Dhe nuk bojnë namaz Na i bojnë me dje Për të ngritë për gjithësin Për i supave tona Që ato që agjerojnë dhe nuk bojnë namaz Agjërimi atyre nuk pranohat Deri sa të bojnë namaz Pra tre dhët vetë nëse ka gjëru Edhe nuk e bojnë namaz A gjërimi jotë nuk pranot Vetëm nëse ke ferlu namaz Këtë ja fillojshë namazin Pranot a gjërimi Pes dhët vetë, shtadhët vetë me a gjëru Nëse nuk i banë allaut namaz Allahu nuk e pranon A gjërimin pa namaz Ka thonë përja mire allau Të parën vej për që py të të rapi allau Ash namoze. Allahu nuk e pyet por çe do shka, nëse nuk e ka në rregull namoze. Vllai dashur dhe motër e ndershme, çati ditën e gjatë e aqeron. Allahu çe të, të ka ulur të agjërosh, të ka ulur të bash namaz. Mos i hasje so dhe mos i shtuk veprat e tua. Sikur ça aqeron, namozi është dhe malet. Bani Allahut namaz, çe Allahu ta planojë adhurin timtan ta pranoj agjerimin tanë. Shumë dukuri negative, i asmi dhe i vërem namazan, e në inshallah me emnin Allah, nëse Allah u ka bole, dhe tjetojmë me disa dukuni, në manirë që inshallah jemi sebebë, që të i largojmë, të eliminojmë, apo të i përmisojmë, e në manirë që agjerimi jonë, të jeti saktë, dhe namazani jonë, të jetë i knaqër me nejë, Dhe nesh përblimet e premtu ala në Ramazan të jarrim Lësimë Allah në zogjell Që Allah adhurimin ton, ton A gjërimin ton Allah të pranën Lësimë Allah në zogjell Që ato që s'kan pas mundësi të a gjërojnë Allah nga se va pët mos t'i shmon Ndërsa ato që s'kan a gjëru Lësimë Allah në zogjell që këtë fjall Të jenë sebebë që ti këthen Ti a dhurimim nga se nuk kanë shvon Allah Dirë të pendimit janë të hapër endë Për deri sa jetë gjallë Allahut të thërët përpajtim Allahut të thërët në agjërim Pra përgjidju thirjes Allahut Para se të kalon muaj Ramazan E pas taj ndoshta do të ndrojsh Që ta përjetojsh një ditë mirë Po do të jetë vonë Pra para se më që në vonë Këta jo Allahut agjëro Dhe kërko prej Allahut ndim Që Allahut të letëson Allahut ja letësoft agjërimin Dhe Allahut nej pranoft adhërimet Wa akullu kablihadha أستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك توب الى